Vinga, Ana, doncs explica'ns una mica com ha anat la teva experiència a Chiapas fins ara, a quins llocs has estat, què has viscut, com està la situació per allà, tot el que heu fet i no sé, alguna valoració de, de com està el pati per allà. Va, uf, està complicat, està complicat. Hi ha molta esperança també però està complicat com a tot arreu suposo. No sé, bueno, he estat com en total quasi tres mesos a Chiapas, crec. I... Sant, bueno, vam estar com a Sant Cristóbal així de Camp Base una miqueta, que és el, el Camp Base de, de tothom mm. i malauradament no tothom el va servir només de Camp Base, sinó que s'acaba quedant allà perquè és una ciutat que atrapa bastant. És, és com... Molta gent de Mèxic ho diu també, que és, que és com Europa dins de Mèxic, allò. Perquè sí que hi ha més estrangers vivint que, que gent d'allà. Però bé, bueno, és, és el peu de sortida per, per pujar comunitats, zapatistes i així, per poder conèixer una de tot el moviment, no? I que és lo realment interessant, pujar comunitats i conèixer tot això, perquè... Vull que hi ha molta bibliografia que parla sobre, sobre el zapatisme i sobre el Marcos i sobre la teoria, però el guapo és anar conèixer la gent que ho està tirant endavant, no? Uh -huh. I que t'expliquin ells les seves experiències i conèixer a través d'ells. això és brutal, és brutal. No sé, vaig estar dues, dues setmanes en una comunitat que crec que ja havíem parlat després d'això llavors hi vaig tornar a visitar aquesta comunitat perquè doncs vaig estar com molt a gust amb aquesta gent, vam tirar fotos allà i ens vam comprometre, vaig comprometre a tornar-les i vam estar llavors uns dies doncs, convivint una miqueta més amb ells així, i a més amb confiança i això i t'obren les portes de cada seva d'una manera brutal i a part també vam estar doncs, amb, un altre, amb un caracol que els caracoles són... Són els espais que va crear el moviment sapatista per, per ser espais de trobada amb la societat civil. No? I és on tenen doncs, les, les juntes de, de buen gobierno. Uh -huh. Uh, en alguns llocs també hi ha, hi ha escoles i clíniques i així. Ha, depèn dels caracoles. Hi ha caracoles que tenen tot centralitzat allà i hi ha d altres que ho tenen descentralitzat en els municipis i així. Però sí que tenen com espais de formació pels promotors de, i promotores d'educació i de salut i... I, així, i tenen espai pues, això per recollir a molta gent, és on es fan les festes i actes i, i trobades pues, per, contra la impunitat i la violència i, i moltes trobades molts espais de trobada i de diàleg amb la societat civil, sobretot que fanà vam estar com, 13 dies esperant resposta per pujar amb una comunitat que ens ensvien dit que està amb problemes està amenaçada directament per grups paramilitars de de la, de la vora que, dir, no deixen de ser indígenes de, de comunitats del, del voltant i ens van dir doncs que feia falta presència civil allà I, i vam voler pujar però per poder anar en una comunitat has de demanar permís a la, a la Junta de Bon Gobierno i vam estar 13 dies esperant la resposta que al final va ser que no i això bueno, també és com tot un què, entendre la lògica aquesta de, de Laurita i d'anem a poc a poc i, mm. i tal, que a vegades, a vegades a mi em va costar realment aguantar, i de fet no els vaig aguantar tots els, mm. els, els 13 dies i jo el dia que feia 10 me'n vaig canar potser són coses de la clandestinitat, no? Sí, bueno, no sé, no sé. Ells, bueno, que, que a ells també valoren, clar, tu no saps el per de tot això, però ells també valoren si, si és segur per tu que tu vagis allà, si, si realment els hi, els hi aporta, que igual a curt termini els hi porta un benefici perquè frenes l'entrada de grups paramilitars, però també augmentes l'escala de violència i d'odi i de... Ràbia entre un grup i l'altre, no? De dir no sempre podrem assegurar que hi hagui presència civil a la que aquesta presència civil se'n vagi, les ganes d'entrada als paramilitars són, són moltes més i amb molta més ràbia que les que hi havia inicialment. Perquè no? les represàlies poden ser encara més grosses. No vu dir que tampoc saps fins a quin punt ajudes o no ajudes o si fins a quin punt perjudica o beneficia el que tu puguis anar a fer allà no? però ells ho valoren positivament no tot aquest suport i sí, recolzament clar, sempre, físic sempre no? et reben sempre et reben positivament sempre et reben positivament sí, sí, sí, això està clar i, i de fet els encanta els encanta rebre't no? I, i els encanta fer-te preguntes de d'allà on vens i de si també tens una associació així allà on vens i i, no sé, una, una pregunta que a mi em va sorprendre molt, que em va fer un, un, un compassapatista, va ser de com els vam conèixer, com vam conèixer la seva organització, no? És allò que com els vam conèixer, saps? Però si sí, sou coneguts mundialment, sou un referent mundial, no? I és la... la poca consciència aquesta que tenen del ressò que ha tingut això a, a tot arreu, no? perquè doncs, ells són camperols i ells viuen amb la seva comunitat i surten poc d'allà i pràcticament no fan córrer els diners. No? Viuen del que planten a, a la milpa, en un membre de la comunitat és el, el promotor d'educació, els altres l'ajuden a a cultivar la seva milpa perquè no té temps ell de, de fer-ho sol, perquè dedica gran part del seu temps a educar i a ensenyar a escriure i a llegir als nens i nenes de la comunitat i és com, vull dir que és, clar, és tot una altra concepció, no? I, I és això el que em va agradar, no? Que, que a vegades t'horitzem molt i, i que és, no sé, que és com molt fàcil llegir sobre algo i fer les teves dissertacions i tal, però que al cap a la fi el que interessa és veure això, no? I, i veure la pràctica i veure que funciona i, i que no han tret teoria vull dir que són gent que no tenen una biblioteca de llibres a casa i, i no ho proven el que proven doncs perquè alguns ja ha dit que pot funcionar, sinó que és el seu dia a dia és la seva pràctica i és, és la seva vida, no? I la seva lluita és per al seu viure millor, no? i t'ho diuen que ara un millor del que vivien i han passat por i pues, per, per haver de viure un temps amb clandestinitat sent bases d'apoi sent zapatistes normals dir que no són, no són insurgents no estan a l'exèrcit però la que s'han ficat a l'associació pues, són una dues famílies a la comunitat no? mm, reunions a la, a la nit del monte i és, no sé, que tot això els, el, els ja ha creat totes unes situacions de tensió, però han decidit passar per tot això per poder viure millor ells i per poder donar un futur millor als que venen darrere seu, no? I és com, buah, són unes lliçons d'humanitat i i de lluita i de dignitat brutals, brutals, sí, sí i res, bueno, quan vam, els dies que vam estar al, al caracol aquest de la Garrutxa això quan que t'explicava que, que vam estar allà esperant resposta doncs vam estar xerrant molt amb, amb, la, amb la dona que portava la, la cafeteria d'allà, que era cooperativa i els últims dies que vam ser allà, això era el mitjans de desembre o així, que vas anar esnotant nerviosisme i així i tal. Jo llavors vaig marxar, però ens, es van quedar un parell de companys i van pujar uns, un grup més de gent del de DF, que havíem conegut ja, anaven a muntar una brigada i així per construir una, una caseta allà al caracol. I toth bueno, quan es va veure tot el desencadenant de, la, de tota l'atenció aquesta, perquè van fer fora a tots els civils de, dels caracoles i de les comunitats perquè s'acostava el, el cap d'any. que l'u de gener celebren l'alçament que hi va haver el 94. I aquest any sempre es veu que quan s'acosta aquesta data sempre hi han rumors del què passarà, el què pot passar, tal. Però aquest any era com, com molt més bèstia que altres anys i vam fer fora tota la gent. No es va celebrar l'alçament com se celebrava cada any, amb obrint les portes a tothom, els caracoles i en balls i tal, sinó que van celebrar portes tancades perquè per part dels zapatistes hi havia por d'accions possibles per part de l'exèrcit, que va augmentar moltíssim tota la presència militar i policial a a tot l'estat de Chiapas durant el mes de desembre així. i i per part de la població i del govern xi, pues també es va estar dient molt geren els zapatistes que podien atacar i no sé què i tal, però bueno, parlar amb els zapatistes i no sé, que eren tan espantats, realment espantats. I el cert és que no va passar res aquell dia, però, però també ara fa de fet, fa un mes i mig que no estic a Sant Cristóbal o als voltants, vull dir que estic com bastant perduda una miqueta del que ha anat passant últimament però ahir em van enviar un mail que hi havia hagut, hi havia hagut una balacera morts, i deu morts i no se sap massa què ha passat perquè hem buscat informació per internet i així no he trobat res. He parlat per mail amb un amb un amic d'allà, a Sant Cristóbal, però encara no està allà, que tampoc no té informació i així. Igual d'aquí uns dies també us puc explicar aviam, aviam com està el tema. Això ha estat a Aquest. Sant Cristóbal o a, o a una comunitat? A, a, a prop, a, a, a com a 3-4 hores de Sant Cristóbal. Anant cap a Agua Azul. A Agua Azul són unes cascades així... Super, bueno, que és un lloc molt turístic, superbonic, unes cascades naturals i tal que el van, van, el van recuperar Clar, això, eh, tot el que són recursos naturals tant, tant per explotació minera com per explotació turística eh, bé, tots els litigis que hi ha per terres i així amb els sapatistes i amb els indígenes i camperols en, en, en general posen per problemes de terres i, així. I, i això ho volia, operar gent de l otra campanya no són zapatistes no són indígenes zapatistes però sí que estan organitzats i estan dins de la otra campanya que la otra campanya és, és tot un moviment que va crear va, va sorgir del, del zapatisme també en les últimes eleccions presidencials com a campanya alternativa a la campanya política no? i s'hi van adherir donc associacions i persones a títol individual de, de tot de tot Mèxic, de tot el país, vull dir, lluites ben diverses, vull dir, hi, ha, hi ha col·lectius indígenes, hi ha col·lectius d'estudiants, de treballadors, d'homosexuals, de, de, de molt, moltes lluites diferents però que tenen en comú el, el, el que no creuen en el mal gobierno que tenen, no? i són gent que no voten i que s'organitzen per a altres bandes. i, i Donc a suposo que hi ha molts colors diferents ideològicament parlant i de, i de metodologia a seguir també, però tenen cosa en comú i això és l'homaco no? que busquen sí, gràcies busquen els, els punts, punts d'unió no? vol dir el que els uneix i no el que els diferencia mm -hmm. i gent de l'altra campanya doncs, va recuperar la caseta aquesta d de, deguaul és a dir. Al, el la caseta de cobrar l'entrada per, per entrar a visitar les cascades i això i ja quan, quan jo estava per a Sant Cristóbal i així hi havia tensions a la zona aquesta hi havia hagut un parell de morts no sé, tres setmanes o així abans de que nosaltres arribéssim a Sant Cristóbal i ara pel que sembla doncs, continua, continua tot el, tot el tema o sigui... així allà que es pot dir que etsia pasia com una guerra de baixa intensitat, no?, a hores d'ara? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí. Bon, els zapatistes van, des de que es van aixecar l'any 94 que consideren que estan en guerra i que el, que Mèxic, el govern de Mèxic que està en guerra amb els, amb els zapatistes. Ells no s'han tornat a aixecar armes, de fet van estar 12 dies l'any 94 de de guerra, del que entenem per guerra nosaltres, no? El conflicte armat Umerta. així visible, però, però continua sent una guerra perquè no, no, el govern no ha posat facilitats perquè hi hagi una solució hi ha hagut molta molt, molta voluntat de diàleg per part de, dels zapatistes, però cap ni una per part del govern, es van, es van firmar uns acords per aprovar una llei indígena i el govern no el va complir, i llavors va ser quan els zapatistes van dir, doncs pues, Mm, veiem que el mal gobierno no és un interlocutor de, de bon gobierno mm, que mana, dir que governen obeint amb no? el mandaro ve que diuen ells però la gent que porta anys aquí seguint el conflicte i apujant el zapatisme i això diuen que ha, ha, ha perdut com molt, molt pe mediàtic i molt pres en la societat mexicana no? i de fet vaig estar 15 dies a l'estat de Mèxic, no a DF mateix sinó el, en un poble de, de l'estat, vull que seria fora del DF i allà pràcticament ningú sap res del zapatisme. i els comentaris que pots sentir són despectius Net sentit no? que vem que també clar és molt el que ha jugat el, el, el govern no? a, a, a atacar la imatge i ill crear, crear una mala imatge dels zapatistes no? i sobretot creant una mala imatge del, del subcomandant Marcos no. Els pocs comentaris que vaig sentir eh, allà on, on vaig estar del, de l'estat de Mèxic és això, que hi ha, hi ha de venir un, un tiu de fora estranger o blanc i així a explicar els indígenes d'aquí com s'han d'organitzar i tal, no? Que era, vull clar, deslegitimar tota la lluita i tal, no? Que allò, bueno, jo no sé realment si el Marcos és estranger o no és estranger, o, o és blanc o és mestizo o, o és indígena, però el fet és que vull dir, jo he anat a veure aquesta gent com viuen i viuen millor del que vivien abans, almenys és el que et diuen, no? i estan contents del que estan fent, llavors tant és que hagi vingut i que no hagi vingut. No? Oh, sí, és verdad, eh? i no sé que igual a finals dels mitjans dels anys 90, així el 94, 95, 96, crec que es van fer 96 o 97, crec que era, la marxa de la Tierra, la marxa del color de la Tierra, que es, bueno, es van passejar per la meitat dels estats de Mèxic i es va anar sumant gent, era una marxa per, des de sortint de Chiapas per anar al DF, Uh, intentar parlar del Congrés per reclamar que s'aprovés doncs, la, la llei indígena que, que el govern ja havia, havia pactat amb els zapatistes no? i va sortir un munt de gent a tots els estats d'apoyar-los i així, ara aquest, aquest recolzament igual visiblement no el tenen tant sí que hi ha tot el coixí de l'altra campanya però no, no estan als mitjans de comunicació vull dir, no estan a l'agenda del dia no? Igual això també fa una miqueta de mal. I entrant més en lo personal i en la vivència personal, tu què, què n'extreus d'aquesta experiència a Txapes? I què podries dir-nos dir, dir des d'allà a la gent d'aquí, a la gent amb consciència? <ríe> Aviam. Jo no sé, que, que de fet tot això que t'acabo de, de dir ara Uh, però a banda d'això que sembla que si no surts els mitjans de comunicació no ets ningú ja, no? És això, no formes part de, de les agendes, no? Però no sé si realment... Clar que ajudaria també, no? Estar a les agendes, però al cap i a la fi és que el que estan sent créixer aquesta gent, vull dir, és per ells, creixen per ells, no creixen per ningú més, no? Vull dir, ells, la seva lluita és, és per just, demanen justícia i per ells pel, i per tots els mexicans i mexicanes, no? Però al cap i a la fi ho estan aixecant per ells, pel seu dia a dia i és la seva pràctica i és la seva experiència és el seu endavant, no? Tant és, arriba un punt que tant és que ho coneguin o no coneguin més enllà, no? Vull dir, com el el punt aquest d'humilitat i de, de perdre l'ego, no? que, que molts cops sembla que que s'acabin fent les coses doncs, per, per donar-ho a conèixer i per goita que, que hem aixecat. No, no sé, jo que és una miqueta el veure això, no? que igual tant és no sortir als mitjans de comunicació ni tenir sola la quota d'audiència que tenien fa no sé quan estan consolidant pos pues, el seu sistema educatiu, estan consolidant el seu sistema d'educació, vull dir que estan anant endavant, no? Llavors... I és això, que ho estan fent per ell, no per ningú més. Que, vull dir, igual tampoc estan tan alarmant que no surtin els mitjans de comunicació, no? Tu et quedaries amb el fruit d'aquesta lluita que, que és el que s'està construint a les comunitats, no? Que és això, l'autogestió, sí. l'educació, sí. els recursos, no? Mm -hmm. Sí, sí, sí, és que realment és, segueix... és, que realment és molt bé sí, el que han portat a la pràctica aquesta gent. Sí, sí, segueix construint-se, vull dir, és que, que és això, ja el... tenen, tenen un sistema educatiu consolidat i tenen una secundària i tenen doncs, la seva manera de, de formar els seus promotors d'educació i de salut, pot doncs, ser sí que amb ajuda externa també, però que es van ja retroalimentant ells mateixos, no? I l'alimentació falta? Sí. És... Alimentació? No. A les comunitats a les que jo he vist, no. I la salut? No. Clar, ells... Aviam, de, la, lo de el de l'alimentació que em deies, Vull dir, ells, ells han recuperat terres que, que el govern volia explotar pues, o volia vendre. De fet, algunes estaven ja venudes a empreses estrangeres per explotar. Ells les han recuperat pues, perquè són les seves terres i, i no són per per negoci lucratiu, sinó que primer són per omplir les boques seves, no? I, i pues, viuen, mengen el que cultiven, aviam, no els hi sobra menjar, ni, ni tenen gran diversitat, però gana no en passen. I no els hi treuen. I salut, eh? Que no els hi sobra el menjar i tampoc no. els hi treuen. No, no, no, no. I no els hi sobra, però bueno, si tu t'estàs allà no et deixaran amb la boca buida, tampoc, eh? Que el que tenen ho comparteixen. I sistema de salut, també és això, cada, cada caracol funciona a la seva manera eh? i n'hi ha que estan, que estan més avançats que d'altres en aquest sentit o que tenen més recursos perquè reben més ajuda externa, perquè el cert és que sí que reben, hi ha caracolers que reben molta ajuda externa, però el que jo he conegut odontologia, sobretot, tenen com molt desenvolupada la de, de medicina pròpia de la dona i, i parteres i tot això també. Hi ha caracoles pues, que donen molta importància a la medicina natural seva de, a través de plantes i així. N'hi ha d'altres que no tant, que viuen, viuen molt més de la medicina bueno, dels medicaments d'industria farmacèutica i així. Però sí que tenen una estructura bàsica, clar no poden atendre coses, malalties complicades ni accidents complicats, vu dir que s'ha d'ababar recorrent a un, a un hospital, o sigui, no sé davant d'una un, un, complicació, una història greu. però la, la part de salut bàsica que seria un un cap per nosaltres i una miqueta més doncs pues si sí que ho tenen sí que ho tenen I tenen com les clíniques en els municipis i llavors tenen una, una mica d'hospital al Caracol sí o sigui... han, han anat creixent i som conscients com que han, que tenen molt treball per fer encara però es pot dir que hi ha però tenen sí, sí n'ava dirm dir que es pot dir que es viu bé i que hi ha un nivell un bon nivell de vida dintre del context mundial en què està no i i a com vivien fa 10 o 20 anys no és a dir que s'ha construït coses en positives malgrat que hi ha una guerra no sí per... bueno, i i el, i el fet Clar, viuen molt millor ells ells és el que diuen i el i el fet de, de la dignitat també és que Vull dir que, que també no deixa de ser una necessitat bàsica, no?, de l'individu. Vull poder dir que el poder estar content i sentir-te bé i a gust amb tu i amb, i amb el que estàs fent, no? I és el fet aquest, de, vull dir que han estat com molts anys a, a l'ombra aquesta gent i han decidit dir prou. I, I decidir començar a decidir per ells no? de com volen viure i i ho estan, ho estan aixecant i ho estan atixecant no? I és això és que, que també tenen clar una cosmovisió completament diferent a la nostra. I, i... Mm -hmm. doncs ens quedem amb la dignitat. I tant no? i tant. De tot això sí. que has dit. Sí. Salut, educació, sí. menjar i sobretot dignitat. no? Sí, I l'humilitat també no? de dir pues, ara ho provem de fer així, i si no funciona, pues, bueno, pues, m'hauré equivocat, però ho hauré provat, pues, provarem a xà. No? Eh, però sí, dignitat seria la paraula per mi. Sí. No. Has vist el subcomandante? No, no l'hem vist, no l'hem oh. vist. <laughs> però, si vols et pots llegir un, un, un trucset descrit que d'un comunicat que van escriure l'any al finals del 94 per la presa de possessió de, de, del president Cedillo que suposo que el va escriure el Marcos perquè la majoria d'escrits sí, sí que els fa ell i que em va, que em va agradar molt doncs t'escoltem jo sí? i els teus companys i amics i amigues vostès vale. vale. deben desaparecer no solo por representar una aberración histórica una negación humana i una crueldad cínica deben desaparecer también porque representan un insulto a la inteligencia. Ustedes nos hicieron posibles, nos hicieron crecer. Somos su otro, su contrario sea más. Para desaparecernos deben desaparecer ustedes. Que es, allo, es, un, es un gran qué, por decir, los políticos en general, ¿no? Muy bien. Ana. Sí. Escolta, pues... Donc... Ens hem fet una perspectiva de, de Chiapas. Em sents? Perfecte. I ara ja et volia preguntar ara estàs a Guatemala. Primeres impressions ara de Guatemala, Guatemala? Primeres sensacions? Ens podries dir alguna cosa? Primeres sensacions, primeres impressions. És molt molt diferent de Mèxic. <ríe> Ho he trobat. Dir, tot i ser vull països fronterers, i sobretot bé, amb Chiapas, i vull ser tot indígenes que venen de les mateixes arrels és, ho he trobat molt diferent suposo que per la violència que ha viscut aquest país durant 30 anys, van estar en conflicte armat fins l'any 96 i amb molta crueldat i amb molta molta molta maldat entre ells entre els propis indígenes i bueno situacions d'aquestes macabres que es donen no? amb, amb conflictes armats i ho notes, ho notes amb la gent que és, és molt més tancada que Chiapa, és molt més reservada bé, que tot Mèxic en general que són superoberts i hospitalaris aquí la gent és molt, molt reservada, molt desconfiada aquí a la ciutat veus reixes a tot arreu, tots quasi tots els comerços estan tenint les reixes a fora i posat pues veus a través d'una reixa. Moltes armes també, els bancs posa pues, un segoret amb matralleta fora, hi han botigues que també tenen el segoret amb la matralleta fora. Això I molt més pobra, més pobra que Mèxic. Sí. a la capital. Els autobusos, eh? A la capital això. La capital, sí. Sí, bueno, i lo poc que hem vís recorrent, pues, el camí que hem fet fins a arribar a la capital. Uh -huh. Sí. Boy, la capital molta violència pel que, pel que sabem, allà al, al barri on estem, vull dir que no la, jo no la, no la percebo així tampoc, vull dir que passeges per aquí i sembla un, no sé, sembla un dia festiu, vull dir que no sembla que estiguis en una capital ni molt menys, vull dir una ciutat gran perquè veus poca gent, tothom camina a poc a poc, com pocs vols com molt tranquil, no? com si la gent estés de vacances. Però és el fet d'aquí. També ens han dit que viuen molt, molt tranquils, que a Mèxic són uns estressats. Ens han dit, imagina't què els hi passaríem aquesta gent si plantessin els peus a casa nostra. De... Però tot i això, dir, és això la primera imatge és així com molt tranquil·la, però mires, llegeixes els diaris, més la tele, i ahir, abans d'ahir van matar un noi al barri on estem. No sé, avui molt... he llegit un article de linxaments, així... També que es donen amb gent dir, que, que s'agafa la justícia per la, per la pròpia mà i linxa un lladre, troben algú robant. Li sortia una imatge, això, la, el això, al diari d'una noia que estava robant en un autobús i la van baixar de l'autobús i la van començar a patejar allà a saco i gent cridant l'hem de cremar, l'hem de cremar i va arribar a la poli a salvar el lladre, que si no la mataven. Coses així, no sé. Com Més violència, no? Seria una de les sí. coses. I, i ara sí. la teniu la intenció d'anar de, a descobrir una mica les comunitats que, que hi ha per aquí, no? Sí, bé, bueno, volem viatjar una miqueta ara pel, pel nord del país i així, i conèixer una miqueta doncs, la, la part més de vegetació i més natural i així, i selva, pel nord i la fauna que hi ha i això i també una miqueta la, a la platja a la part atlàntica que hi ha un, una zona així petita que la majoria de població és afrodescendent i, i no sé per anar conèixer una mica això també però llavors l'idea és tornar aquí a la capital i, i implicar-nos o conèixer una miqueta més a fons doncs les lluites que s'estan duent a terme aquí no? i conèixer els col·lectius i com s'organitzen i com es mouen que hem parlat una miqueta ja amb, amb, gent, amb gent que està organitzada aquí i, i és això, que tenen com moltes ganes d'obrir les portes del que estan fent i de, i de fer-nos un espai aquí i d'ensenyar-nos i, de, i de compartir, no? Compartir el que fan, compartir el que nosaltres podem aportar i hi ha ganes d'això. Doncs el que et deia, el que anava a dir és que Gràcies per explicar-nos i relatar-nos per Ràdio Pinsania una mica el teu viatge. De res. I com que Intentada. sabem que tens la intenció de continuar el viatge per Centroamèrica, hey. doncs eh, ens tornarem a, a trobar, tornarem a parlar amb tu i, i a saber alguna cosa més de, del que és cou hi aquelles terres i ja ens n'hi explicant. D'acord? I, I tant, i, tant. I Encantada, jo. acabem aquesta breu entrevista formal i passem a la informalitat una altra vegada i ens despedim com cal. Amb tota Va. La, <laughs> ¿Vale? la tierra para poder cultivar de la ciudad educación para todos igual vamos a solicitar Necesitamos de buena salud, para eso necesitamos comer, trabajar para poder y también vamos a existir. A todo esto le voy a sumar, dependencia total para que ningún gringuito nos venga a joder y a nuestro pueda explotar. Ella és l'Aina, la, la, la que toca la guitarra i la que va intentar inventar-se la cançó que us va enviar. Ah, la vaig enviar. Sí. Hola. Hola. Hola. Hola. Vinga, tu m'ha dit se mira el mi horizonte, no m'agrada que estava el camí marcarás a los que vienes me traen vamos, vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que no se un chavante porque es una patrita y necesita de todo el suelto de las zapatitas con el niño y mi mujer de los oh, esfuerzos Capetinos, los obreros, todos, todos, todos con el pueblo. vamos, vamos adelante, para que charlamos en la lucha avante. Porque nuestra patria necesita y necesita, de todo es muerto de boca zapatitas. Nuestro pueblo es Acabar la explotación, nuestro pueblo dice ya, lucha de liberación. No <risa> <Vamos, vamos, vamos, risa> adelante, no pongamos en la lucha avante, porque la patria es de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ejemplares hay que ser y seguir nuestras consignas, que vivamos por la gracia o morir por la libertad. ¡Eh! Un río de lágrimas floreces, Allà en las aldeas de Biasná Y a todos los niños que ayer no mueren Jamás una tenido Navidad El hambre clava y clava los cordillos Enchaba a la salvadora Y claman los ancianos mutilados Por el sabaje feito de la paz. Yo no puedo callar, no puedo pasar indiferente ante el dolor de tanta gente. Yo no puedo callar, yo no puedo callar, me van a perdonar amigos míos, pero yo no Compromiso, tengo que cantar la realidad. Vi morir de cobre y la miseria, la muerte lo atalpó en el mineral. Ah, de sus pulmones no quedó una huella de los de mal patrón no sin verar cada minuto muere en nuestro campo un niño del pagar de su prisión de perro que se llega a su lado devora su fila de exportación yo no puedo callar no les puedo creer, puedo pasar indiferente, ante los de tanta gente. Yo no puedo creer, no lo no puedo callar Me van a perdonar amigos míos, pero yo tengo compromiso. Ei no el projecte de placer i carnaval. Ni mentre en otros lugares se mueren por la falta del mar y mientras las naciones poderosas pueden echar el frigo en alta mar los físicos se ponen sus razones para subir el precio más y no puedo caer Puedo pasar indiferente Ante el dolor de tanta gente Yo no puedo Cagar no puedo Cagar Me van a perdonar Amigos míos Pero yo tengo Un compromiso Tengo que cantar vina Moet. Volvíte. Di vot una altra. No, va. Ai no la canthom per lí? Jo sé, per no morir no pensar, has de tenna para construir la vida. No no, no, no és per que se de muchas cosas para concibir la paz y besant de buena fe y però també és el filó quan no monta en el avió a ir a bombar a los nens de para ir a, a los niños de para ir a bombar a los nens de l'estat no, no, no no, no, no ha saltat a ser pasat que la va no no nos vanterta estar, temps pas drams que corzat paran no dir nata quando el fuer ser delante i la camin munteres tiran conmigo no ha trascorregat us direngo mega no ha trascorregat jo no no va ser tan hem passat tantas coses per seguir la par no, no, va no vas a pensar Hacen falta muchas cosas para la paz En el mundo la abraza mientras hay explotación no No, no. no hasta renta, hasta sem paz, damos las oznas para conseguir matar, a la si no iraducia rezar al amor y demás tratan al feo rezar al rico rezar al amor no no no basta estar hacen falta muchas cosas para conseguir la paz no no pensar yeah. en temps damtas coses per a tot la paix en temps damtas coses per a tot seguir la paix je